Левова шкура, Відколи Монза востаннєї їхала до Фонтезарма, сміючись разом із братом, багато чого змінилося. Складно повірити, що то було лише рік тому. Найтемніший, найбужевільніший, найкривавіший рік її життя. Рік, що перетворив її з трупа на герцогиню, але досі може повернути все назад. Сутеніло. Сонце тонуло за ними, поки вони підіймалися з вивистою доріжкою. З обох боків, де рельєф був більш-менш плаский, люди розбили намети. Вони лінкувато сиділи перед вогнищами, їли, пили, лагодили взуття, полірували броню, байдуже дивлячись на монзу, коли та проїжджала повз. Минулого року в неї не було почесної варти. А зараз дюжина добірних людей Рогонта бігли за нею, як цуценята, куди б вона й не йшла. Дивно, що вони не намагалися заскочити слід за нею до нужника. Останнє, чого хотілося би майже-майже королю, це щоб її знову скинули зі скелі. Принаймні, доки вона не допоможе йому коронуватись. Дванадцять місяців тому вона допомагала коронувати Орсо, а Рогон був її заклятим ворогом. Як для жінки, котра завжди за щось трималась у житті, останні чотири сезони були для неї дуже мінливі. Тоді поруч був Бенна. Тепер був тіпало. А це унеможливлювало ну, будь-які розмови, не кажучи вже про сміх. Обличчя його було лише темним контуром, а сліпе око блистіло в останньому призахідному світлі. Вона знала, що він нічого ним не бачить, та все одно їй здавалось, що воно постійно на неї дивиться. Хоч він майже не говорив, та все ж ніби повторював – це мала бути ти. На вершині горіли багаття. Цятки світла, на схилах жовте світіння за чорними обрисами стін та башт, плями диму в глибокому вечірньому небі. Дорога ще раз повернула і уперлась у барикаду з трьох перевернутих возів. На розкладному стільці біля вогнища грів руки Віктус. Колекція вкрадених ланцюжків блищала на його шиї. Він вишкарівся, коли вона спинила коня і насмішкувато відсалютував. «Велика гірцогиня Талінська в нашому убогому таборі! Ваші величності, нам дуже соромно. Якби в нас було більше часу підготуватись до вашого королівського візиту, ми б щось зробили з усім цим багном!» Він розкинув руки до моря багнюки, каміння, уламків, ящиків і возів, розкиданих по всьому схилу. «Віктус, утілення духу найманця, вона спішилася, намагаючись приховати біль. «Жадібне, як качка, відважна, як голуб, віддана, як жезуля!» «Я завжди порівнював себе з благороднішими птахами. Боюсь, коней доведеться лишити. Звідси підемо траншеями. Герцог Горса дуже негустинний господар. Стріляє катапультами в кожного гостя, що покаже носа. Він підскочив і прикрашеною каблучками рукою витрусив ряднину, на якій сидів. «Може попросити кількох хлопців, щоб вас понесли?» «Я сама піду». Він кинув на неї насмішкуватий погляд. «Ви би вразили своєю красою, мушу сказати. Хоч я гадав, що ви надаєте перевагу шовку, враховуючи ваше високе становище». «Не одяг виробить людину Віктосе, вона відповіла насмішкою в бік його прикрас. «Шматок лайна лишиться шматком лайна. Скільки золота на нього не начепи?» «О, як же ми сумували за тобою, Меркато. Тоді ходімо!» «Чекайте тут!» – гаркнула вона вартовим Рогонда. Через їхній постійний нагляд вона могла здатися слабкою. Могло здатися, ніби вони їй потрібні. Їхній сержант скривився. «Його величність, чітко! Срати на його величність! Чекайте тут!» Вона спустилась імпровізованими сходинками зі старих ящиків на пагорб. Ті були йшов поруч. Траншеї нагадували ті, що вони рили біля Муріса багато років тому. Стіни зі спресованого ґрунту підперті колодами, знайомий запах хвороб, цвіллі, сирої землі та нудьги. Траншеви, у яких вони прожили чи не півроку, наче щурив каналізації. У тих траншеях у неї почали гнити ноги, а Бенну здолала така діарея, що він втратив чверть ваги і почуття гумору. Продираючись через канави, тунелі, бліндажі, вона навіть помітила кілька знайомих облич, ветеранів, які роками воювали за тисячу мечів. Вона кивнула їм, як колись, і вони кивнули у відповідь. «Ви впевнені, що Орце всередині?» – спитала вона Віктоса. «О, ми впевнені! Коска з ним говорив першого дня!» Монзі це не дуже сподобалось. Коли Коска починав спілкуватися з ворогами, все закінчувалося тим, що він опинявся на протоложному боці і значно багачим. «І що ці два покидки сказали одне одному?» «Спитай Коску!» «Спитаю!» «Ми все оточили, не переймайся! Окопи з трьох боків!» Віктос ляснув по землі. Якщо найменцію можна щось довірити, так це викопати собі хорошу яму. А в лісі біля підніжжя стоять пікети. У тому самому лісі, куди Монза приземлилась на купу сміття і лежала з розтрощеними кістками, стогнучи, як грішники у пеклі. Далі великий набір найкращих солдатів Штирій. Серед них – оспрійці, сіпанці, афойці. Усі хочуть побачити нашого старого роботодавця мертвим. Без нашого дозволу звідти навіть щур не прошмигне. Та й взагалі, якби Орсо хотів тікати, зробив би це кілька тижнів тому. Але він не втік. Ти його знаєш найкраще, чи не так? Гадаєш, він спробує втекти зараз? Ні, мусила визнати вона. Він радше помре, що цілком її влаштовує. Як ми потрапимо всередину? Той, хто будував це кляте місце, знав свою справу. Ландшафт навколо внутрішньої стіни надто крутий, щоб намагатися щось там зробити. Це я і так знаю. Північна сторона зовнішньої стіни – найкраще місце для атаки. А звідти вже можна штурмувати внутрішню. Ми так і думали, але між думками і діями велика прірва, особливо коли йдеться про височенні стіни. Поки що нам не щастить. Вікторс видерся на ящик і покликав її. Між двох плетених ширм за частоколом біля схилу вона побачила найближчий кут фортеці. Одна з веж горіла, високий дах упав, лишивши тільки конус обпалених полом ямбалок. Бійниці тонули в червоному жовтому сяйві, а чорний дим здіймався в темносинє небо. Цю башту ми підпалили катапультою, – з гордістю показав він. Прекрасно. Тепер можна йти додому. Це ж вже щось, хіба ні? Він повів її далі через довгу землянку, де тхнуло вологою та кислим потом. Скрізь на лежаках хрупіли чоловіки. Війна виграється не однією масштабною битвою, а багатьма меншими суточками, – продекламував він, як поганий актор. Хіба ти не так нам завжди казала? Чиї це слова, Сталікуса? Сталикоса, дурню. Черговий мертвий покотюк хай там як, у коскі є план, але нехай він сам розкаже. Ти ж знаєш, як старий любить вистави. Віктор зупинився біля западини в скелі, де чотири траншеї сходились докупи, накриті полотниною, що легенько поляскувала, і запалив єдиний смолоскип. Генерал капітан сказав, що скоро прийде. Можете скористатися нашими вигодами, поки чекаєте. Під вигодами, мабуть, малося на увазі багно. Чи, можливо, бажаєте щось, ваше величносте? Лише одне. Він смикнувся, коли її плювок влучив йому примісінько в око. «Це від Бенни, ти зрадливий маленький засранцю!» Віктор витер обличчя, очі, обережно глянув на ті пала, а тоді знову на неї. «Я не зробив нічого такого, чого б не зробила ти. І хай би що зробив твій брат, це вже точно. Нічого, чого ви обоє не зробили, Костя, а ти йому завинила більше, ніж я тобі. Це тому ти витираєш морду, а не тримаєш нутрищі, щоб не випали з черева. Ти ніколи не думала, що сама це все накликала. Великі амбіції, це великий ризик, я лише плив за течією, тіполо раптом ступив уперед. То пливи звідси, доки я горло тобі не перерізав. Монза побачила в його величезному кулаку ніж, той, що вона йому дала, коли вони познайомились. Спокійно, здорованю. Віктор підняв руки і його каблучки заблищали. Я вже йду, не переживай. Він демонстративно розвернувся і пішов у темряву. Вам двом треба попрацювати над нервами. Він покивав пальцем через плече. Навіщо заводитись через кожну дрібницю? Це може закінчитися кров'ю, повірте. Мон завірила. Хай би що вона робила, усе закінчувалося кров'ю. Вона лишилась наодинці з тіполом, чого старанно уникала останні кілька тижнів. Вона розуміла, що треба щось сказати, зробити перший крок, упорядкувати їхні взаємини. У них були свої проблеми, але принаймні він був її людиною, а не Рогонта. Імовірно, у найближчі дні їй знадобиться хтось, хто врятує її життя, а він не був монстром, хоч який би мав вигляд. «Тіпала!» – він повернувся до неї, досі стискаючи ніж. Лезо та сталеве око ловили відблиски смолоскипа. «Слухай!» «Ні, це ти слухай!» Він стиснув зуби і підступив до неї. «Монза, ти приїхала!» З однієї з траншей з'явився коска, широко розкинувши руки. «Та ще й з моїм улюбленим північанином!» Він не звернув уваги на ніж і вільною рукою тепло поручкався з Тіпалом. Тоді схопив Монза за плечі і поцілував в обид у мене не було нагоди привітати тебе з промовою. Народилась на фермі? Хороший штрих. Скромний. І ті слова про мир від тебе? Це як ніби селянин сказав, що сподівається на голод. Навіть цього старого циніка ти зуміла зворушити. Іди в сраку, старий. Проте насправді вона раділа, що їй поки що не доведеться добирати лайливі слова. Коска вигнув брови. Ти сказала правильні речі. Декому не подобаються правильні речі, сказав Тіпола своїм могильним шепотом, ховаючи ніж. Ти ще цього не зрозумів? Кожен день це урок. Сюди, товариство, трохи далі відкривається чудовий вигляд на штурм. Ви атакуєте? Зараз? Ми намагалися в день. Це не спрацювало. Утім, здається, темрява не надто допомогла. В сусідній траншеї лежали поранені. Гримаси, стогін, закривавлені пов'язки. А де мій благородний роботодавець, його величність, герцог Рогонт? У Талліні. Мон заплюнула в багнюку, якої тут вистачало. Готується до коронації. Уже? Він же знає, що Орсо досі живий, і висновуючи з усього, проживе ще деякий час. Хіба він не чув приказки про те, що не варто ділити шкуру на вбитого лева? Я про це говорила багато разів. Лише уявіть, талінська змія радить герцогу звалікань бути обережним. Яка іронія. Щось хороше з цього таки вийшло. Він дав роботу кожному столяру, кравцю та ювеліру міста, зігнавши їх в будівлю сенату. Готується до церемонії. Упевнена, що та халабуда на нього не впаде? «Сподіваємось, що ні», – пробурмотів тіпало. «Це має оживити горді тіні імперського минулого Штирії», – сказала Монза. Коска пирхнув. «Або це ганебний провал останньої спроби Штирії досягти єдності». «Про це я теж казала. Багато разів». «Проігнорував?» «Я до цього звикаю». «А, розумілість. Як людина, котра довго в нею страждала, я швидко розпізнаю симптоми». «Тоді ось це тобі сподобається». Монза не могла не засміятися. Він замовив тисячу білих співочих птахів із далекого Тонда. Лише тисячу? Очевидно, як символ миру. Їх відпустять над натовпом, коли він підніметься привітати всіх як король Штирі. А шанувальники з усього світового кола, графи, герцоги, принци і навіть сам бог довбаних гуркців аплодуватимуть його гігантській самозакоханості і вивертатимуть голови, аби лизнути його товсту дупу. Коска звів брови. Невже я відчуваю напругу в стосунках між Таліном і Оспрією? Є щось у коронах таке, що змушує чоловіків поводитися як дурні. Припускаю, що це ти теж йому сказала. Поки горло не заболіло, але, як не дивно, він не хоче нічого чути. Здається, нічигенько намітилася подія. Шкода, що мене не буде. Монза насупилась. Не буде? Мене? Ні-ні-ні. Я все зіпсую. Існують побоювання щодо якихось тіньових угод стосовно герцогства Віссеріна. То невже? Хто знає, звідки беруться такі безглузді чутки? Крім того, хтось має скласти компанію герцогу Орсо». Вона провела язиком по піднебінню і знову сплюнула. «Я чула, ви з ним уже говорили?» «Звичайна світська бесіда. Погода, вино, жінки, його неминуче знищення і все знаєш у такому дусі. Він сказав, що отримує мою голову. Я відповів, що розумію його ентузіазм, адже, як на мене, вона дуже корисна. Я був переконливий, але веселий. І він, якщо чесно, був трохи сварливий. Коска покрутив своїм довгим пальцем. Мабуть, облога вибила його з колії. Про твій перехід на інший бік не говорили? Можливо, це було б наступною темою, але нас дещо урвали вогонь та не вдала атака під стінами. Може, згадаємо про це, коли наступного разу питимемо з ним чай. Окуп перейшов у бліндаж більшого вкритий дощатою стелею, надто низькою, аби стояти на весь зріст. До стіни праворуч тулилися драбини, якими вилазили бійці, приєднуючись до атаки. Близько 60 озброєних найманців найменців в обладунках, стоячи на колінах, саме чекали початку атаки. Коска схилився між ними, поплескаючи по спинах. «Слава, хлопці! Слава і солідна платня!» Їхні гримаси перетворились на усмішки. На знак схвалення вони застукали зброєю і общити шоломи та нагрудники. «Генерал! Генерал-капітан! Коска! Хлопці, хлопці!» Він сміявся, плескав у долоні, потискав руки, жартівливо солітував. Це було геть не схоже на її стиль командування. Вона завжди мусила бути холодною, жорсткою, неприступною, інакше б її не поважали. Жінка не може собі дозволити бути дружньою з чоловіками. Тому натомість сміявся Бенна. Мабуть, через це сміху значно поменшало, відколи Орсо його вбив. А тут угорі моя імпровізована домівка. Вона піднялася за коскою драбиною в якусь подобу сараю з важких колод, освітленого парою миготливих ламп. В одній стіні був чималий отвір. Вечірнє сонце кидало останню відблиски на темну землю на заході. Оські вікна виходили на фортецю. Кілька ящиків громадилось в одному кутку, а в іншому стояло крісло генерал-капітана. Поряд розташовувався невеличкий стіл, завалений картами, недоїденими солодощами та пляшками різних кольорів і наповненості. «Як іде бій?» Любчик сидів, схрестивши ноги, тримаючи між колінами кості. «Іде!» Монза підійшла до одного з виконець, Уже була майже ніч, і вона ледве бачила якісь ознаки атаки. Хіба що дивний рух у маленьких бійницях і відблиск металу на скелястих схилах. Але зате вона могла чути. Глухі вигуки, слабкі крики, невиразний брязкіт, що доносився з вітерцем. Коска всіхся в крісло і розкидав пляшки, поставивши свої брудні черевики на стіл. «Наша четвірка знову разом, як у домі розваг в Кардоті, як у галереї Сальєра. Хороші були часи, га?» Почувся скрипучий свист катапульти. Палаючий снаряд прошупів над головами і розбився об величезну передню вежу фортеці, розкидаючи полем'я і дуги блискучих вуглинок. Тьмавий спалах освітив драбини, по яких повзли крихітні постаті, а тоді знову вся накрила пітьма. «А дай ж зараз вдалий час жартувати?» пробурмотіла Монза. Скрутні моменти – найкращий час для легковажності. Свічки не запалюють удень, чи не так?» Тіполо насуплено дивився вгору на фонтезарму. «Ти справді думаєш, що ви зможете подолати ці стіни?» Сі? Ти сказився! Це ж одні з найміцніших у штирі!» «Тоді навіщо? Просто сидіти і чекати – погана ідея!» «У них удосталь їжі, води, зброї та найгірше — лояльності! Вони можуть триматися місяцями!» «За цей час донька Орса Королевого Союзу може переконати свого чоловіка прислати допомогу!» Монзе загадала чи зміна це щось, якщо король дізнається, що його дружині більше подобаються жінки. «Чим ти поможе те, що твої люди просто падають зі стін?» – Коска знизав плечима. «Це виснажуватиме захисників, надаватиме їм відпочити і відволікатиме від інших потенційних маневрів». «За багато трупів, як на просте відволікання». «Без цього ніяк не можна обійтися». «Як ти переконуєш людей лізти туди заради цього?» «Старий метод Сазіна». А? Монза згадала, як Сазін показував новачкам купи грошей. Якщо стіни впадуть тисячі скелів першому, хто дістанеться бійніць по сотні десятьом наступним. Звісно, якщо доживуть до винагороди, додав Коска. Якщо завдання не здійснене, вони нічого не отримають, а якщо таки впорається, ну тоді ви домоглися неможливого за дві тисячі скелів. Це забезпечує стабільний потік людей на драбинах та допомагає відібрати найвідважніших. Тіпола це ще більше збентежила. Навіщо комусь на таке йти? Відвага, чеснота марців. Мудрий командир ніколи на неї не покладається. Пробурмотіла Монза. «Вертуріо!» – ляснув себе по нозі Коска. «Мені подобаються автори, які вміють смішно описати смерть. Хроблі люди, корисні, але до біса непередбачувані. Це погано для отари, небезпечно для тих, хто поруч». Уже не кажучи про потенційних суперників у боротьбі за командирську посаду. «Хай там як, безпечніше їх позбутися!» – байдуже махнув двома пальцями Коска. «Помірні боягузи – незмірно кращі солдати!» – тіпило з ухидою, похитав головою. Ви, люди, дуже дивно воюєте. Не існує гарних способів воювати, друже. Ти говорив про відволікання, втрутилась Монза. Говорив? Від чого? Раптом почулось шипіння, і Монза краєм ока побачила вогонь, а за мить його жар торкнувся її щоки. Вона крутнулася і вже до половини витягла кальвець. На ящиках за ними розляглась іша, наче старий кіт на сонці, закинувши голову назад. Одна її тонка перев'язана нога звисала вниз і хиталась туди-сюди. «Ти хоч раз можеш просто привітатися?» – гаркнула Монза. «І що в цьому цікавого? Обов'язково постійно відповідати запитанням на запитання». І Ширі притиснула руку до перев'язаних грудей, широко розплющивши очі. «Ти про кого? Про мене?» Вона покрутила щось між пальцями. Маленьке чорне зернятко. Тоді з надзвичайною точністю кинула його в лампу біля тіпала. Щось спалахнуло і зашипіло, скло тріснуло, скрізь розлетілись іскри. Північанин відскочив, лаючись і струшуючи з плеча вуглинки. Дехто називається гурським цукром, коска плямкнув губами, як на мене звучить приємніше, ніж гурський вогонь. Дві дюжини бочок, пробурмотіла Ішрі. Люб'язність від пророка Калула, Монза насупилась. Як на людину, яку ніколи не зустрічала, він дуже нам симпатизує. Ще краще. Темношкіра жінка зісковзнула з ящиків, наче Змія. Хвилі котились її тілом від плечей до стегон, ніби в неї взагалі не було кісток. Руки волочились у слід. «Він ненавидить ваших ворогів!» «Немає кращого підґрунтя для Альянсу, ніж спільна ненависть!» Коска стежив за її вигинами і дивним виразом. Щось середнє між недовірою та захопленням. «Нова ера, друзі мої! Були часи, коли нам доводилось перекопувати сотні метрів землі, пхати туди тонни деревини, солому, олію, все підпалювати, кудись нестись, як на віжені і в половині випадків від усього цього стінам ні жарко, ні холодно. А тепер треба просто викопати глибоку яму, покласти туди цукор, дати іскру і... Бум!» – проспівала Ішері, витягнувшись до кінчиків пальців. «Бабах!» – відповів Коска. «Здається, саме так влаштовують облоги. А хто я такий, щоб генерувати тенденції?» Він струсив пил зі своєї оксамитової куртки. Цезарій геній мінування. Знаєте, він зніс двіницю у гансетті. Утім, слід сказати, зніс трохи зарано, тож кілька людей опинилися в пасті. А я вам колись розповідав, а якщо вдасться знести стіну, спитала Монза. Ну, тоді наші люди прорвуться крізь діру, знищать приголомшених захисників, а й зовнішній рубеж буде наш. А там у садах ми вже будемо на рівні поверхні і зможемо показати, на що здатні. Внутрішню стіну візьмуть прості драбини, кров і жадоба. Тоді все там рознесемо, ну, знаєш, як завжди. Я отримую свою здобич, а ти – свою помсту. Монза примружено глянула на нерівний силует фортеці. Урсо десь там, за кількасот метрів. Можливо, це через вечір, багаття, суміш темряви та небезпеки, але в ній наростало колишнє збудження. Лють, яку вона відчула, коли шкутильгаючи утекла від викрадача кісток під дощ. Як довго треба мінувати? Любчик відірвав погляд від костей. Двадцять один день і шість годин з теперішнім їхнім темпом. Шкода. І ширі закупила нижню губу. Я так люблю фейерверки, але мушу повертатись на південь. Ми тобі вже набридли, мого брата вбили. У її чорних очах не читалося жодних емоцій. Жінка, яка прагнула помсти. Монза нахмурилась, не розуміючи, капкує та з неї чи ні. Такі сучки вміють нашкодити, еге ж? Але завжди не тим людям. Моєму брату пощастило, він тепер з богом. Принаймні мені так кажуть. А от решта моєї родини страждає, це найскладніше. Вона вправно стрибнула на драбину, схиливши голову на бік. Так низько, що це мало неприємний вигляд. Спробуйте не загинути. Не хочу, щоб моя тяжка праця виявилася марною. Марність твоєї роботи буде моєю головною турботою, якщо мені перерізатимуть горло. Тиша. І ширі зникла. Здається, у тебе не лишилось хоробрих людей, каркнув тіполо. Коска зітхнув. У нас їх і не було багато. Залишки штурмовиків сповзали в несхилому мерехтливому світлі багать. Мон запомітила, як упала остання драбина, здається, з однією чи двома цятками на ній. Але не хвилюйтесь, Цезарій копає. Це лише питання часу, коли штирія об'єднається. Він дістав із внутрішньої кишені металеву пляшку і відкрутив кришечку. Чи коли Урсус зрозуміє, що до чого, і запропонує мені достатньо, аби я знову перейшов на його бік? Вона не засміялась. Може, це був і не жарт. Можливо, варто спробувати остаточно визначитись, на чиєму ти І навіщо таке робити? Коска підняв фляшку, ковтнув і задоволено плямкнув. Це війна! Тут немає правильного боку.